Próbáltuk az önök ízlését. évig évük volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsó, a szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia Musical, a Gyermekszépségversenyek, Michael Flatley, Világslágerek pánsipra és Okarinára, a Hitvány Ejtőernyűs Elvis imitátorok, a Makkos Cipő és Richard Klederman. Az önök ízlése leszerepelt. Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Kezdődik az önkényes mérvadó itt, a 90.9 jazz -in. Amit javaslunk nektek, az az, hogy beszélgessünk bizonyos számunkra érthetetlen a valósággal szemben minket minden esetben, megrázó értetlenségekről. Tehát arról van szó, hogy vannak bizonyos témák, amelyeket kizárólag ezzel a névvel, ezzel a nevezékkel tudunk illetni, hogy értetlenség, értetlenség, értetlenül állunk bizonyos, bizonyos nyelvi, kulturális jelenségek előtt, és mi az első blokkunkat rendszerint ilyen témának szánjuk. Uh, elképzelhető, hogy nem hallottátok az SMS számunkat az imént uh, technikai problémák miatt, ez 06 30, 20, 10, 9 de hát ilyen előfordul, ez katona dolog, és ezt szeretnénk szóba hozni, hogy ezt bármikor a zsebből előrántjuk, hogyha történik valami apróság, a leggyakoribb talán az, hogyha a 0 kötöjel négy éves gyermek térd kalácsa salakkal telemegy egy kontrázó bajnokság közben leporolom kicsit a könnyét, letörlöm, és mondok neki, hogy katona dolog. És belegondolunk-e vajon, hogy tényleg ez a katonák dolog, akkor? Hogy ez történik, amikor a, amikor a frontvonal mögött uh, sebesülést szereznek, akkor ó, ez pont olyan volt, mint amikor tanyáltam egyet a biciklivel, de hát lesöpröm magamról azt a 16 lövedéket. Úgy gondolod, hogy akkor lenne jogos azt mondani a gyereknek, hogy katona dolog, amikor leszakad az egyik végtagja, és akkor hát most elvesztettel egy végtagodat, kisfiam, de ez katona dolog. Tulajdonképpen a fronton is bármikor előfordul ilyesmi. Lövészárokban ez csip ügy. Csak egy rak rá, és már meg is vagyunk. Valahol a férfiasságot próbálja ugye ezzel elültetni a gyerekben, hogy a katonák egy ilyen dologra a vállukat sem vonják meg, úgyhogy viseld el. Aztán később már nem mondják, amikor a gyerek szembesül azzal, hogy a katonáknak egy jelentős része, nem csak ezt az atrocitást kell, hogy a vállán hordozza. Ha no, hát van válla. Valójában nincs, valójában nincs arról szó hogy ez, ez lenne a katonák dolga. Valójában arról van szó, hogy ezt hazudjuk a gyereknek. Tehát, a gyereknek valójában a katona dolog, az azt jelenti, hogy a katona az, az hát tulajdonképpen amely kis mentális színpadán, vagy kis ö, lelki képernyőjén a gyereket felöltöztetjük zubbonyba. Uh -huh. És ö, azt magyarázzuk el a gyereknek, hogy ez a hadseregben, ez semmiség. Ez semmiség. És a, a gyerek ebben a helyzetben megpróbáljuk a könnyeket, meg az önsajnálatot kiváltani egyfajta büszkeséggel. Hogy az, az, legyen, az legyen az, amelyre az érzelmi hangsúlyát tolódik. Mentjük a szituációt egy kegyes hazugsággal. A gyerekeknél van egy-két ilyen pillanat, amikor még megpróbálhatsz beleavatkozni, mielőtt uh, sírás lesz belőle. Ugye van az, amikor elesik és uh, egy, van egy ilyen három másodperces időablak, amelynek során, ha elkezdesz nagyon röhögni, talán megúszod, hogy észrevegye, hogy most sírási lehetőség adódott. És akkor nagyon odarohansz, és jaj, de aranyos maci, nézd meg itt a véres szád mellett. Tehát, hogy megpróbálod ezt megúszni. ugyanaz a három másodperces szabály, ami ugye arra is vonatkozik, hogy ha leesik egy parizeres zsömléd, akkor azt három másodpercen belül, ha felvetted, akkor az még oké. Akkor az még oké. Ugye? Tudunk ilyenről. De hát ugyanilyen értetlenül állunk, az előtt a fogalom előtt, ha már katona dolgokról volt szó, hogy kalandozás. Ugye ez egy fogalom, hogy kalandozás. Hát tudjuk, hogy mi kalandoztunk. Kalandozó hadjáratok, hát még a, az államalapítás előtt voltak nekünk különböző kalandozó hadjárataink Nyugat-Európába, amit mi ezzel a nevezékkel látunk el, hogy kal kalandozás, tehát valójában fosztogatás, mészárlás és tömeggyilkolás zajlott, de hát ezt mi nem, mi magunkra nem így gondolunk, tehát mi nem tömeggyilkosok vagyunk, ugye? Mi kalandozunk! Hát a mi Nézd, szempontunkban az is egy nyilván kaland valóan... benne, hogy megúszszuk-e? Mondjuk nem. a hazafelé út az elég kalandos. Na jó, de nekik nagyobb kaland egy fokkal, mert mi ugye hagytuk az asszonyokat, meg a gyerekeket. És egy olyan helyre megyünk, ahol asszonyokat és gyerekeket lehet erőszakolni, gyilkolni, mészárolni, felgyújtani házakat, kifosztani, ez, ez, ez, ez a, ez, ez erre nem mondjuk azt, hogy kaland, mert ez a jó oldala a dolognak. Tehát világos, hogyha hozzánk jönnének, és a mi asszonyainkat erőszakolnák, és a mi gyerekeinket mészárolnánk, azt nem úgy hívnánk, hogy kaland. Azt úgy hívnánk, hogy borzalom. Azt úgy hívnánk, hogy nemzet tragédia. De ha mi, mi csináljuk másokkal, hát az kaland olyan kalandos. Mert a jó kalandban, hogy az ember. Elválik a szeretteitől, másoként lemészárolja, meg megerőszakolja, és utána visszatér a sajátjaihoz. És ez egy kalandos dolog, mert hogy azért jó látni, jó visszatérni, a kalandnak is megvan a helye a szeretben, de élmény, visszatérni a saját. Rengeteg élmény, mesél, egy albumot teleragasztgathat a, a kis igen. polaroid képekkel. Igen, igen, Ugyanez a szó mondjuk a Riói Kaland című belmondó filmben valószínűleg nem ezt takarja. De mondjuk a kalandjáték kockázat könyvekben, Hát ott bizony orkok végtagjai hullanak meg. Igen, Ez igen. az egy ilyen fantasy hadjáratos. Igen, de, arra, de érdekes módon arra, amikor az embert Meglátogatja valaki más, és lemészárolja a hozzátartozóit, nem mondja az, hogy kaland. Olyan kalandom volt tegnap. Te kalandot arra mondjuk, amikor mi megyünk másokhoz mészárolni meg erőszakolni. Igen, az nincs tatárkaland, és nincs török kaland. Igen, nincs tatár és török kaland, meg, még nincs 40 éves szovjet kaland, hanem, hanem kalandozó hadjárata. Nekünk vannak kalandozó hadjárataink. De ez kalandozó... nyugtasson téged, az, hogy ők legalább jól érezték magunk, magukat a vendégeink. Tehát a, a magyar éreztek... vendég szeretethez ez is hozzátartozik. tartozik. Ben, vendégül láttunk igen, bizonyos igen, igen, csoportokat, 40-150 évekre. Igen, igen, és, és, és az a jó, hogy ez, ez, ez visszajár, tehát őik is viszont vendégül láttak minket, Szibériában például, adott esetben a Gulág szigeteken. Egy hát az... cserediák útnak is lehet ezt értelmezni, csak nem nagyon jöttünk ki jól belőle. Az a jó, hogyha kalandos, nem? Na kalando, kalandot az ember megérdemli. De mire jó az unalom? Az az embernek mindegyik gyereke békésen felnövekszik. Hát az az az igazság, hogy a kaland a kaland. Kal kalandozó hadjáratok, azok arra vonatkoztak, hogy mi valójában nem akartunk más, csak kalandozni, de valójában mi igenis akartunk. Mi valójában hódítani akartunk. Ez többé-kevésbé sikerült, és a relatív kudarcunkat úgy fogjuk fel, hogy mi csak kalandból! Mi nem úgy, mi nem úgy értettük! Jó, csak hát egy kaland akart lenni! Igen, igen. igen. Rohadj meg, de a jó értelemben gondolom. <gysz> Gyorsan módosítasz egyet rajta. A telefonszámunk, amin SMS-t várunk, 9 úgy tűnik, hogy a katona dolog és a kalandok e, fogalmak kicsit bővültek, és e, zene után bővítjük tovább a lehetőségeinket. Sziasztok! Nóri vagyok földről, és azt szeretném kérni, hogy játszatok valamit a Puskás Petitől. Nóri, büszkén nem teljesítjük a kívánságodat. Az a helyzet, hogy csak igényelzenét játszunk. játszó ez az önkényes mérvadó, a 90.9 Jazz Nem szolgálunk, formálunk. A katonadolog kifejezés témájára reflektálva, a Facebookon azt mondja Szilárd, hogy a katonadolog anyádért kiáltva, szuronytól kifordult, bele kell megdöbleni egy lövészárokban. Ez elég grafikus, látom a képet. Tehát ez a szomorú dolog. És a ez, katona, a katona, ez a katonadolog. Ez a katonadolog. Tehát ez a ez katona a baruljá, ez a katona dolog. De valahogy a gyereknek nem ezt mondjuk. Bence oldja egy picit, azt mondja, hogy kérek egy katonát, kifejezés. Hm. Az, az hogy adódik? Egy katonát. Szerintem tudod, hogy? Ugye fel, hogy a kis darabokra. Miatt, miatt a katonák pont ugyanúgy néznek egyformák. ki. Egyformák. És ez egy mm -hmm. egyformák. Azért mondom, hogy kérek egy katonát. Jó. Azt hiszem. Amiről beszélgetünk a következő blogban, az a Detektív című sorozat amely hát egy rendkívül ö, szuggesztív ö, élmény ugyanakkor ne, én azt gondolom, hogy nem abban a ligában indul amiben hivatalosan, tehát ugye ez valójában egy thriller, méghozzá egy ilyen pszichopata sorozat, gyilkost, hajszolós thriller emből, hát azért már jó párat láttunk és ez egy eléggé népszerű műfaj a, a ezret forduló során én azt gondolom, hogy ez a, ez a True Detective, ez, ez egy nagyon túlértékelt ö, film és, ö, filmsorozat, és hát tulajdonképpen igazából hat epizód az egész, tehát így, inkább egy mini sorozatnak lehet nevezni, de én, nekem, ö, nekem az az élményem, hogy a, hogy a, a Matthew McCannagy-nek a nagyon-nagyon szuggesztív, nagyon-nagyon frontális, nagyon csontvelőbe hatoló tekintete és nagyon erős monológiai azok, amik ezt a sorozatot a vállukon viszik, vagy a vállán viszi de valójában azt kell, hogy mondjam hogy magában a cselekményben magában a sztoriban semmi különösebb láne nincs tehát a, egy teljesen átlagos sorozatgyilkos Teljesen átlagos történet, sok magánéleti fordulattal, de. Szóval van, van valami filozófiája, de egész végig azt érzem, hogy valami szélhámosság lebeg a levegőben, és, és ezt, ettől az érzésemtől, az gyakorlatilag a, az elejétől a végéig sem képes engem ezt a, ez a sorozat megfosztani. Csatlakozom ahhoz, hogy a cselekmény nem tár elénk akkor a lehetőségeket a szórakozásra. Ugye egy bűntényt, ö felderítenek, vagy nem, ha valaki nem látta a, a, az évad végéig. Ami talán ö, már kezdi feljebb emelni a, a lécet, az a második évad, hogy ugye nem az van, hogy mondjuk a, a The Killing, a gyilkosság, én nem tudom, hogy mi a magyar cím, ott ugye kettő évad alatt feldolgoznak egy szörnyű büntényt, nagyon idézőelben élvezetes az, hogy három-négy oldal ö, mutatkozik meg a cselekményben nem pedig kettő a jók és a rosszak tehát így izgalmasabbá is teszi de a harmadik évadra az, az eredeti büntényel végeztek és kínos a folytatás itt viszont koncepció az hogy az új évadban új dologgal foglalkozunk mindkét főszereplő részéről Woody Harrelzontól és Matthew mccannagy is látunk olyan alakítást amitől azért a székhez ragadsz de ez mondjuk 13 vagy hány epizód alatt nem biztos, hogy megtölti azt az időt, ami viszont nekem egy zseniális képsor ebben a sorozatban. Ugye itt egy ilyen, egy ilyen vidéki környezetben, a kisvárosnak sem mondható környezetben történik gyilkosság, és van egy olyan képsor valahol az utolsó három epizód egyikében, ahol hajnalban minden csendes, egy helikopteres felvétel, de ugye hangot nem hallasz, a mezők fölött végigrepül a helikopter, és látod azokat a kis házakat, amik annyira elszigeteltek a világtól, hogy ott rossz dolog nem történhet. Tehát ugye a gonosz a világban soha nem ott van a mi három házunkban, hanem a másik hat milliárdban. És valahol ez a képsor reprezentál, hogy nézd meg, egy ház van a képen, és ott történt. Tehát bármelyik egy ház lehet, és ez a szörnyűség, ami ami a cselekményben történt, hogy ez, ez közelebb is előfordulhat, mint gondolnád. És ez, ez van, van ebben egy ilyen horror. Igen, igen, igen, ezer jogad, de valójában azt kell, hogy érzékeljem, hogy a azok a, azok a nagy filozófikus monológok a a Matthew McCannek a szájából ezek valahogy így elfüstölnek a levegőbe. És így valahogy a cselekmény nem földeli le azokat, azokat a nagy filozófikus gondolatokat, amiket elővezet, ami nagyon depressziós, nagyon. Ö, hát, ö, hát nagyon pessimista ö, hősünk. Az az igazság, hogy a Woody Harrelsonról jól tudjuk, hogy bármit el tud játszani. Tehát, hogy őre aztán tényleg bármilyen szerepet lehet bízni, és nagyon magas színvonalon eljátsza. A Matthew McCanegyről viszont azt gondoltuk, hogy ez a figura, ez egy ilyen romkomokban használatos Tom Hanks. Ö, körülbelül annyi, annyit feltételeztünk róla, mint a Tom Hanksról, akiját nem egy nagy színész maradjunk ennyiben, de a romantikus komédiákban a szerelemnek akár a hullámhosszán, akár a hálójában bármikor elvergődik. Na most a Matthew McCannagy esetében pedig ö, valami 10 vagy 15 éven keresztül gondoltuk ezt, vélelmeztük róla ezt, és egyik évről a másikra Csávó kapott valami impulzust, vagy lehet, hogy egyszerűen csak be tudta magát vezetni a piacra, és Hollywoodban nélkülözhetetlenné tudta tenni magát, és ennek az lett a következménye, hogy ö, tudott váltani, tudott rántani egy újat. A csábó leadott valami 10 vagy 15 kilót, ö, kifejezetten nem volt túl súlyos. Most hmm. viszont kifejezetten szikára csávó ennek köszönhetően. Tehát érezte azt, hogy azzal a fizimiskával, amilyen neki volt a romantikus komédiákban, nem fog menni a drámai színészé vállás. Tehát ki kellett törnie abból a karakterből, amibe bebezárta magát, vagy abból a karakter hiányból, amiben bezárta magát, inkább így fogalmaznék, leadott 15 kilót, kifejezetten ezzel a célzattal, és lett belőle egy nagyon erős, nagyon szugesztív szuper ö, érzékeny és... és Intenzív hatású drámai színész? Egy nagyszerű drámai színész? Igen, egy, egy rebranding vagy újra történt a matthew kapcsolatban az elmúlt egy-két évben, és ennek legalább 50%-os pillére ez a sorozat. És de alig ha van olyan ember, aki, aki ne nyolta volna be azt, hogy ez a figura, ez ennyit ér, amennyit láttunk belőle. És és. és ránk tudott száfolni, vagy hát meg tudott minket lepni, és persze az az, ami ne, az az, amit nem tudunk, és nem fog sosem kiderülni, hogy ez mindig is egy nagyszerű drámai színész volt, csak Hollywood megkövetelte tőle azt, hogy ö, leráncsa magát az éppen aktuális blockbustereknek a nívójára, vagy azoknak a biodíszlete legyen, ö, vagy pedig, ő korábban ez volt, és ennyit tudott, és történt a csávóval valami pár éve, és vált belőle ez. Uh -huh. Emlékszel, amikor nevek nélkül magyar színészekről beszélgettünk, akiről, ugye, akikről te mondtad, hogy 60-70-80 évesen annyit mondanak a komédia pályafutásukról, hogy ha egyetlen ember egyetlen percre elfeledkezett arról a sárga csekről valahol, akkor már megérte az az 50 év, amit nem a valós színészettel töltött, amihez pedig tehetsége van. És vannak olyan példák magyar színészekre, akik rájöttek erre, és utolsó, vagy nem utolsó, az utóbbi, mondjuk tíz évükben visszatértek az eredeti elhivatottságukhoz. Ilyen például Bodrogi Gyula. Tehát Bodrogi Gyula az valami tíz évvel ezelőtt a fejéhez kapott, hogy úristen, mit tettem, mint Nikolson Ezredes a Hidakvály folyón filmnek a végén, hogy úristen, kollaboráltam az ellenséggel, és, és, és visszatért a drámai színészethez, és egy Hatalmas és kiváló drámai színész lett, mint amilyen valaha volt, hiszen tudjuk, hogy a Bodrogi Gyula egy hatalmas drámai színész, csak hát ott a színes csokornyakkendősök pártja körül, meg a vidám színpad körül, ott ez valahol kézen közön elveszett. De, de megkerült, és ennek örülünk. Matthew McCannagy is a fejéhez csapott, és itt volt ennek az ideje. És Úgy... ő, az, ő az a démon, vagy ő az a figura, akitől én rettegtem, amikor a barátnőmmel moziba mentünk, és mondta, hogy nézzük meg ezt és ezt a filmet, ugye én már nem is vitatkozom, menjünk nézzük meg. És amikor sétálunk be, akkor derül ki, hogy na, kockahasat jöttünk nézni, úgy tűnik. Ez legalább ötször előfordult mondjuk tíz év alatt. És ebből a, ebb, ugye ő volt, ez a Matthew karakter volt az, aki ezt megtesz, megtestesíti. És az én szememben ebből mászott föl. Tehát tényleg hatalmas teljesítmény. Sziasztok, Dani vagyok, és szeretném kényi Sakirától azt a vaka -vakásat. Dani, jó lenne, ha megértenéd, hogy a kívánság műsor olyan szó összetétel, mint a békeharc. Vagy kívánság, vagy műsor. Ez az önkényes mérvadó, a 90.9 Jazz-in. DvN TV bácsi, ma nem rendel. Ez az önkényes mérvadó, és érkeztek SMS-ek a 0 30 20, 10, SMS számunkra. Erről a kalandozásról hülyeségeket mondtatok, már ami a magyarokra vonatkozik, különösen a hódítás fényében. Tudnátok-e mondani olyan vidéket, amit elhódítottak a felmenőink? Nos, kedves SMS író, hadállítsam szembe a nemzeti büszkeségeddel a történész diplomámat. Én legyen ez a szereposztás, hogy te büszke vagy a kalandozásokra, én meg történész vagyok. Tudnék-e mondani olyan vidéket, amit elhódítottak a felmenőink? Nos, a Kárpát-medence talán egy ilyen. Nem tudom, hogy meg vagy-e elégedve a válaszszal. További sms -ek. A sorozat nagyon erős képekben, egész konkrétan a True van szó, írja a kedves SMS író. Például, amikor lassú lassított felvételben, alsógatyában, gázmaszkban sétál a gyilkos, az tényleg durva. Hangulat 8 pont. Na most lehet, és hogyha gyönyörű képeket akarok nézni, akkor majd elmegyek a Magyar Nemzeti Galériába, és megtekintem az új képtárnak az új képeit, vagy a, megnézem az új kiállítást. Az az igazság, hogy a film ne az azért... bele, bocsánat, a, mond, ugye most voltak a, az Oscar átadók. dok, nem tudom miért kell többe nem többen számba tenni, hogy oszkárok, át. úgy mondják az amerikaiak, és hát értékelnek abban a 60 különböző foglalkozásban, ami egy film elkészítéséhez szükséges, több kategóriát, és ha bármilyen olyan filmet nézel, amire azt mondod, hogy nem igazán szórakoztam, de lenyűgözött a világítás vagy lenyűgözött a hangvágás vagy bármi, akkor az egy tök jó felbontó szemlélet, hogyha valaki ezt külön megdicsérít. ne folytsuk bele az emberekbe azt, hogy mondjuk nem azt mondja, hogy jó ez a zene, hanem hogy figyeld a basszusgitárt gitárt, és, és na, látom akkor te legalább figyelsz a részletekre. Részemről oké. Okay. Nekem semmi kifogásom nincs az ellen, hogyha jók a képek, meg szépek a képek, csak kapjak cselekményt. Ha megkapom a cselekményt, akkor én nagyon tudom élvezni a szép képeket. És szerintem a kiváló rendező, vagy az én személyes kedvencem, például a Sergio Leone, aki gyönyörű írai képekkel operál, de ott mindig megkapom a cselekményt. Tehát a, a képek nem váltják ki a cselekményt. Persze egy fontos része a a filmnek, hogy fényképezve van, hiszen egy olyan művészeti ágról beszélünk, amely a színházat, a zenével és nem utolsó sorban a fotózással, a fényképészettel keresztezi. De hát azért pusztán képekkel operálni, mint Peter Grinovay, az az én számomra nem kifejezetten élményszerű. Brutál jó a műsor, végre egy értelmes hallgatni való, írja Tamás, és köszönjük. Tisztelt műsorvezetők, remek a műsorotok, nem kacagtam ennyit rádió műsoron évek óta, írja István. István, örülünk Nos, amit ajánlunk, sokkal inkább, mint a Tró detektívet, az a Belső Tenger című film. A Belső Tenger című filmnek az a, az a rendkívül erős, rendkívül intenzív hatása, amely a eutanáziára váró és eutanáziáért áhítozó embereknek az életét, a hétköznapjait közvetíti. A, a szerintem a belső tenger az a legerősebb eutan, eutanázia dráma, amit én életemben láttam. Ö, talán nem is, nem is ö, tudnék olyan, olyan ö, jó pár eutanázia drámáról szó, van, sőt van köztük olyan is, amelyikről nem tudod, hogy eutanázia dráma, és ha már elmondod róla, hogy eutanázia dráma, az már spoilerezés. Akkor nem említsük ki, És ezért nem említjük meg azt a filmet. Minden esetre a belső tenger az, az, egy, az egy nagyon erős, nagyon személyes történet, megtörténteset, és, és egy, egy olyan, olyan filmdráma, ami kifejezetten azt a dilemmát, azt a, azt a, azt a fájdalmas következtetést igyekszik végbevinni a befogadóban, a nézőben, amely nek a révén ki tudja rántani őt a saját helyzetéből. Mindenki a saját élethelyzetébe van zárva, és a saját élethelyzetéből nézve ítélkezik egy bizonyos cselekményről. Hát, hogyha valaki mondjuk egy, egy, egy haldoklót átsegít, vagy egy vagy egy, egy eutanáziára váró és azt kívánó embert átsegít, akkor arra azt lehet mondani, és nagyon könnyű a mi aspektusunkból azt mondani, hogy gyilkos, vagy az illető gyilkos. Hiszen mi ö, éppen nem szenvedünk. Egészségesek vagyunk, és nem szenvedünk, ezért mi, a mi boldogságképzetünk, az az élet. Hadd kérdezzek, azt mondtad, hogy ugye ö, megtörtént esemény dolgoz fel a film. Láttam, csak kérdezek. Hm. Ö, hány évet látunk a cselekményben körülbelül? Hát, mert ez egy valójában kb. három évnek a cselekményét látjuk a filmben, de visszaemlékezésekben látunk olyan jeleneteket, amelyek azért felvázolják ennek az embernek a több évtizedes évtizedesként mm -hmm. szenvedését egy olyan emberről szól a történet akit a akinek a nyaki csigójája sérült meg és a, a nyaki gerinc törés következtében az idegi kapcsolatok azok megszakadtak a, a hősünknek a feje és a teste között kvázi nyaktól lefelé lebénult teljesen és így kell leélnie 25 évet úgy, hogy nincs egyetlen ember a környezetében, aki megfosztaná őt ettől a méltatlan szenvedést. Mit ad ez a történet annak, aki alap, mert ugye ez egy sarkalatos vízválasztó téma az emberek között Ö, már akár az, az, annak a szónak a hallata is, hogy átsegít, a kanapéból felállásra kényszerít valakit, és azt mondja, hogy nem, meggyilkol. Ugye meg kétféleképpen gondolkodunk mi emberek. Mit ad ez a film annak, aki ezt ö, gyilkosságként fogalmazza meg? Tehát, hogy ő végig képes ezt a filmet nézni? Tehát szerintem azért, azért fogalmazza ezt meg valaki gyilkosságként, mert a saját helyzetébe van zárva, mint említettem. Be vagy zárva abba az illethelyzetbe, amelyben a te számodra a a legjobb, ami történhet veled, az az, hogy élsz még 30 évet vagy 40-et, mert az élet a te számodra, a jó és a halál az a rossz, amitől félsz, az a, az a, az a félelmeidnek a tárgya. Mi van az olyan példákkal, akik mondjuk hasonló levénultságban szenvedő betegek, Mondjuk tíz éve ilyen állapotban vannak, megtekintették ezt a filmet, és ők mondják azt, hogy én ezek között a körülmények között is az emberi életet és az időmet a Földön értékesnek tartom. Teljesen oké, teljesen rendben van, és én nem szeretném, hogyha az eutanázia kötelező lenne, a spárta lenne. Ez az egyik legfontosabb mondanivaló bármilyen kapcsolatban, ahol a, a, amit szeretnénk, az a döntés lehetősége, nem pedig egy kötelező érvényű bármilyen szabály. Nem, szó nincs róla. Az eutanázia az különbözik a Tiger Azért hát, ezt hát, lássuk be, nem ugyanarról beszélünk. Az eutanázia az arról szól, hogy ha a te számodra, mert hogy a beteg szenvedő ny nyomorban, szemvedésben, méltatlan megaláztatásban élő ember, hétköznapjai azok, meg a, az attitűdje, meg a szemlélet alapvetően különbözik az egészségestől. Az ő számára lehetséges. Csak tartsuk fenn a lehetőséget, lehetséges, hogy az ő számára a vágyott állapot az a halál és az élet a Ebben az esetben ővel akkor teszel jót, hogyha átsegíted. Nem pedig akkor, hogyha életre készteted, vagy életre kényszeríted, életre ítéled. Nem a mi dolgunk megítélni, hogy az ő életeinek az értéke az ő számára milyen. Valaki jól érzi magát, és úgy érzi, hogy ö, hozzá tud tenni az itt töltött idejével még bármit a saját vagy más életéhez, valaki pedig nem érzi úgy, és egyszerűen teljesen felesleges firtatni tulajdonképpen a körülményeket, a lényeg az, hogy amit ő érez, és amit ő gondol. Itt két nevet meg hmm. kell említeni. Az egyik az Alejandro Amenábarnak a neve, aki a belső Tenger című filmnek a rendezője, aki én úgy gondolom, hogy talán minden idők legkiválóbb spanyol rendezője, ideértve Luis Bunyuelt is, ideértve Pedro Almodovárt, vagy még jó pár spanyol filmrendezőt, nekem személy szerint a, a kedvencem. Más Másrészt pedig itt kell megemlíteni Javier bardem aki a főhőst játsza, és akinek a játéka mint minden alkalommal, mint minden filmjében elsöprő. Ahogy feljött Matthew McCannagy egy új szerepbe, úgy Javier Bardem felemelkedett az elmúlt 5-6 évben, de visszalapozunk azért, ezt nem, nem ma kezdte. Azok közé, a színészek közé, akit a film végén jössz rá, hogy jé, játszott a filmben. <gül> Gary Oldman tudnám itt említeni. Igen, és Javier Bardemben az a különleges, hogy egy ö, kiváló drámai színésznek a minden, ö, minden erényét ötvözi, amúgy egy ilyen spanyol ö, szerelőnek, szeretőnek a, a, az attitűdjével, vagy a, a, a fizimiskájával. Tehát az az érdekes benne, hogy miközben egy, ilyen, egy kifogástalan ö, ö, ilyen... Hogy is, hogy is fogalmazzak? Egy, ilyen, egy, egy, egy tökéletes spanyol szerető a figura. És így kinéznéd belőle azt, hogy ez a, ez a figura, ez ezekben a szerepekben biztos jó. Ebben a, ebben a vonzó, csábító, Vicky Christina Barcelona című Woody Allen filmet lehet itt fölhozni, ahol Javier Bardem pontosan azt a stereotípiát hozza, amit tőle ettől a, ettől a spanyol szeretőtől elvárnál. Miközben a figura olyan mértékű érzékenységre, olyan mértékű elesettségre, olyan, olyan, olyan, olyan mértékű átélésre, vagy színészi jelenlétre képes, hogy az a párját ritkítja. Gyakorlatilag bármit, tehát az ő esetében is arról van szó, hogy jóformán bármit el tud játszani. De, rá, a 10 perccel ezelőtt leszúrt megjegyzésed alapján csak azért, mert zseniális a színész, nem lesz jó a film, de itt a cselekménynek is üzenete nem, van minden, nem, ez az a film, amit amikor megnéztem akkor azt éreztem, hogy ez a film egyszerűen tökéletes minden elemében, nem lehetett volna jobban elkészíteni nem lehetett volna ez a, ez a film, nem lehetett volna jobb pusztán arról van szó hogy beemel minket egy olyan embernek a sorsába akinek a számára az élet, a hétköznapok azok azon a helyi értéken szerepelnek, ahogy, ahol legtöbbünk számára a halál és a halál szerepel abban az állapotban, ahol a legtöbbünk számára az élet. És ab, azt kell megértenünk, hogy a halál nem önmagában jó, és rossz, és az élet önmagában jó, hanem, hanem csak a helyzetünktől függően, és hogy valójában a kegyelem az, ami a ember kötelessége, nem az életben tartás, nem, élet, nem az a dolgunk, hogy életet adjunk, és hogy halált vegyünk el. Nekünk az a dolgunk, hogy az éppen aktuális, aktuálisan szenvedő személynek, a kegyelmet szolgáltassuk ki, legyen az akár élet, akár halál, és ez az ő döntése legyen. Hello, Reni vagyok. Én nagyon szeretem a de szól túl a duma. A több zene ott tenne. Örömmel hallgatom meg a rádió műsorodat, Reni. De ez itt a miénk, és a magunk képére formáljuk. Ez az önkényes mérvadó a 90.9 jazzy Nem szolgálunk, formálunk. Jöttek SMS-ek, eutanázia témakörben a 06302010909-es SMS számunkra. A szíri a kedves SMS író. Szintén lebénult Stephen Hawking, ő mégis életet él. Lehet, hogy a belső tenger főhőse elmenekült valami elől, amit tehetett volna? Nézd, lehetséges, hogy elmenekült valami elől. Lehetséges, hogy az elől menekült el, hogy minden nap a székletéből mos mosdassák ki. Lehetséges, hogy az elől menekült el. Ne, ne, ne ítélkezzünk a fölött, és mi van, ha ő ezelő elmenekül. Azt gondolom, hogy a életünkben, a kihívásokkal szemben az evolúció minket kétféle válaszra kondicionál. Vagy harcolj, vagy menekülj. Ha nem tud harcolni, hadd meneküljön. Ha ő így dönt. Legyen joga hozzá. Én az SMS író álláspontját igyekeztem egy-két kérdéssel képviselni. Volt egy anya, írja kedves SMS író, aki hajszárított dobott a kislánya vizébe, nem, hát, nem bírta nézni a szenvedését hosszas húzavona után, a bíróság felmentette. Gondolom nem bírta nézni a szenvedését hosszas huzavona után és hosszas húzavona után a bíróság felmentette. A műsor nagyszerű írja a kedves SMS író. Nagyon érdekes kérdést lett fel az SMS író, mert hogy ez azért már a gyilkosság kategóriája, vagy itt ez a, gyil ez a kegyes gyilkosság és az eutanázia határán, ö, határmesdjén egyensúlyoz ez a szituáció. Ö, Mi arról beszéltünk, esetre. hogy az egyén a döntésének legyen birtokosa, de itt egyáltalán nem az egyén döntéséről van szó, hanem egy kívülállóról, Hát igen, de hogy a, de, de itt de, és nézd meg, a bíróság felmentette őt. Minden esetre ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos kérdés, és egy nagyon súlyos tabu a, ma, a mai társadalmak számára. A szembenem nézés az eutanáziával, mint programmal, mint lehetőséggel. Egyszerűen nem akarunk a halállal szembesülni. Nem vagyunk hajlandóak tudomásul venni azt, hogy, hogy egy nap ez a, ez, a, ez a halál, ez eljön, és mi ezt az egész kérdést le akarjuk folytani, és nem akarunk foglalkozni vele, és ezért aztán azokat az embereket, akiknek a számára a halála megváltás lenne, közben hagyjuk szenvedni. Uh, hazánkban járt Arnold Schwarzenegger, nagyon röviden bontszolgatnánk azt, hogy uh... Amerikában kultúrája van az ilyen motivációs speaker előadásoknak, ahol ugye álljatok fel, tapsoljatok meg magatokat, ölejétek meg a mellettetek állót is. Amerikában kultúrája van az ilyen motivációs speaker előadásoknak, ahol ugye álljatok fel, tapsoljátok meg magatokat, ölejétek, ölejétek meg a mellettetek állót is. Ugye, Amerikában kultúrája van az ilyen motivációs speaker előadásoknak, ahol ugye álljatok fel, tapsoljatok meg magatokat, ölejjétek meg a mellettetek állót is. Amerikában kultúrája van az ilyen motivációs speaker előadásoknak, ahol ugye álljatok fel, tapsoljátok meg magatokat, ölejjetek, ölejjetek meg a mellettetek állót is. Úgy, ö,